Rondel de bun rămas. Somn bun mai diblă pe dulap, rămâi cu bine mai mă măciucă. Îmi las surtucul pe o lucă, nu vreau nici cușmă grea pe cap. Când piept nu știu ce se bulbucă, dar plâns și haină nu mă cap. Somn bun mai diblă pe dulap, rămâi cu bine mai mă măciucă. Mi-au mai rămas un dor de ducă, o stea ascunsă în ciorap, și o mier la ochi ca o nalucă. Rămâi cu bine mai maciucă, sunt bun mai diblă pe dulap.